От зараз. І знову це страхітливе завивання. Здавалося, все місто мало прокинутися від мало невовчого виття чи від межого гарчання. А валюшка навіть не поворухнулася спить. Чи так звикла до цих криків, що вони її вже не будять? Ні, не спить. Бабусю, почулося тихеньке. Ви тільки не лякайтеся. Він десь зараз повинен стати і тинятися кімнатою. Але ви не бійтеся, він вас не зачепить, він не знає, що ви тут. Вас немає у його сценарії. Господи, твоя воля! Серце, що досі тільки зачаїлося, стиснувшись у кулачок, десь у куточку, за ребрами, почало шукати шляху на свободу. Піднялося аж до горла і затріпотіло там. За кілька хвилин зять справді зірвався з ліжка. І почав немов сновида тинятися кімнатою, щось вимацуючи у темряві. Бурмутів крізь сон. «Де він? Дайте мені його! Дайте, я хочу!» Варвара Федорівна спромоглася тільки на молитву. І хрестила непотяжчого, хрестила немов нечисту силу. Хрест його не брав. Окропити б свяченою водою. Треба привезти валюші святої води із гарманиці. Вона дуже помічна. Ото дожилися. Нечиста сила в хаті. Нечиста сила. А мабуть так воно і є. Актор, душа відкрита. Для того, щоб правдиво когось зіграти, треба впустити його у серце, в тіло, в душу. А воно нечисте, може там і залишитися. Грав вже Станіслав Чорта уночі перед Різдвом. Грав. Впустив у душу нечисту силу. От вона ним і крутить. На ранок вже не пам'ятатиме, що виробляв. Бо то не він сам, то його вустами, його руками, його тілом крутить нечистий. А ще згадувала, зачаївшись під ковдрою Варвара Федорівна, чула колись, що пропащі душі тих, хто помер без спокаяння, душі самогубців, убивців, блукають ночами і шукають собі близьких і подібних. Отакі ж чорні, також пропащі душі паяків. Хочеться їм, бодай, трохи спізнати от чорної радості, що колись за життя. От вони зазирають у вікна, вистежують, а хто ж цієї ночі віддав душу горілці, хто відкрив її нечистому, і як намацують щелинку, проникають у неї і починають крутити». Чоловіком, як хочуть. Його руками чинять зло, якого не можуть у своїй бастілесності здійснити. Та ж правда. Не може жива нормальна людина християнської віри виробляти отаке, що зараз чинить Саніслав. А він усе никав хатою, блукав немов сліпий, обмацуючи шафи, стіни, шукав чогось, мимрив усе тихіше і тихіше, якісь йому лише зрозумілі слова. Рухи ставали щоразу більш кволими, голос тихішим, «Може, зараз засне?» – прошепотіла Валюша. «Ви не злякалися, бабусю?» «А ти, донечко?» «Я вже звикла. Я це кіно часто дивлюся». Нарешті за вікном почало сіріти. Щойно ніч стала не такою чорною, нечиста сила немов покинула тіло Стаса. Він одразу охляв і упав у поперек на ліжко. Голосно хрупуче. «Ну, тепер же спатиме. Довго?» «Нарешті». Варвара Федорівна так і не змогла заснути. Ранок світлий, морозяний, Сонячний, немов добрий чарівник, повернув світові барви і глуст. Валюша прокинулася, наче спокійно спала усю ніч, рожева, усміхнена. Підбігла поцілувати бабусю. «Бабусенько, сонечко, як добре, що ви приїхали!» «А що ти відонечко Миколай приніс? Ти під подушку заглядала?» Валюша знайшла під подушкою плетений шарф і рукавички. «Які гарні! І до мого пальта пасуватимуть! А це Стасикові!» І вона, таємниче усміхаючись, обережно, щоб не потурбувати, підсунула під подушку чоловікові якусь дорогу чоловічу забавку із тих пшикалок до гоління, які рекламують по телевізору. Варвара Федорівна лиш зітхнула. Не могла вона зрозуміти Валюшу. Не могла. Зате Валя зрозуміла це зітхання одразу. Бабусю, він же не завжди такий буває. Буває і іншим. От зараз прокинеться, побачите. І таким я його люблю. На кухні тихенько залинкнули горнята. Зашепів чайник, запахло кавою. Цей запах, мабуть, і розбудив Станіслава. Варвара Федорівна з острахом чекала, коли зять прокинеться і що після цього почнеться. А нічого особливого не почалося він справді не пам'ятав, що відбувалося вночі. Чи майстерно удавав, що не пам'ятає, виглядав навіть не дуже пом'ятим холодний душ, кава і от уже майже у формі. Волосся акуратно підстрижене лягло на звичне місце.